segítő magazin következik. Tetteink súlya. Mai alkalommal annálba fogunk erről beszélgetni. És kívánok szabó andásra és sok szeretettel köszöntöm a stúdióba. Jó estét kívánok, Kisana vagyok, köszönöm a meghívást. Egy kicsit azért a kisanához képest tegyen hozzá már pár dolgot. Még mi mindent lehet a kisanához tenni, mert én bén, amikor bemutattam magát, vagy is bejelentettem, akkor nem tettem hozzá két betűt, doktor. Igen, össze is szoktak keverni a költő kisannával. Volt is ebből már egy nagyon érdekes történet, de most nem ezért vagyunk itt, hogy ezt elmeséljem. Alapvetően jogász vagyok, de hm. eltéveledett jogász. Én Na, a... ezt ki kéne fejteni, mit jelent. <gül> Ö, Újságírónak készültem, uh -huh. és azért mentem a Jogi Egyetemre, mert ugyanaz volt a felvételi, mint a bölcsészkar a magyar történelem, uh -huh. magyar törtémszakra, csak nekem nem nagyon tetszett az a felvételi teszt, amit a bölcsészkaron adtak, sokkal jobban tetszett a Jogi Egyetemi, uh -huh. ahol Három eszék közül kellett választani, uh -huh. és ott ki kellett fejteni a véleményünket. Én sokkal jobban szerettem uh -huh. Ezt írni, mint mondjuk teszteket kitölteni adatokkal. Uh -huh. És ezért választottam a jogot, de nagyon hamar rájöttem, uh -huh. hogy én inkább bölcsészvénával rendelkezem, de maradtam a pályán, uh -huh. sőt, jogász lettem, tehát egy jó kemény területre kerültem, de nem dolgozom a gyakorlatban. De azért a jogász az mit jelent? Mert a jogász az jelent, lehet igen Melyik ebből a nagy háromból például e, mondhatnánk, bíró, e, ügyvéd igen, vagy, tehát vagy ügyész, vagy ez a háromból. Jó régen végeztem, uh -huh. 1984-ben az eltén végeztem, uh -huh. és egyből bekerültem a Pesti Központi Kerületi Bíróságra fogalmazónak. Uh -huh. És aztán átkerültem Kúriára, ami akkor legfelsőbb bíróság volt. Én ott tettem le a szakvizsgámat, uh -huh. elvileg bírói szakvizsgám de az egy komplex. Ez hogy elvileg bírói. <laughs> Mert nem lettem bíró. Ja, uh -huh. Igen, nem lettem bíró, és ahogy meg lett a szakvizsgám, pont azt hiszem évforduló volt, 86. decemberre. Elkezdtem gondolkodni, hogy akkor hogyan tovább. Uh -huh. Én tudtam, hogy nem leszek bíró, mert nekem azt írták egyszer a véleményként, ahol dolgoztam, hogy túl sokat gondolkodom. Uh -huh. És én tudtam, hogy nem fogok tudni döntéseket hozni határidőn belül, vagy mindenki számára. Aki gondolkodik, attól még tudja, hogy helyes döntést hozni csak igen. Ő, igen, igen. De nekem még... tényleg ez volt a vélemény rólam, hogy, hogy ez egy negatív vélemény voltam, azt akarták kifejezésre jutatni, hogy én nagyon okos vagyok és azért gondolkodom, hanem apró dolgokon, el, el, el, tehát a bírónak az a dolga, hogy záros határidőn belül meghozza a döntését. Ez igen. a döntés lehet felmentőítélet is, igen. lehet olyan is, hogy bizonyítékok hiánya miatt uh -huh. nem hoz büntetést. Akkor uh -huh felmentést hoz, de én nem tudtam ideig, tehát egyszerűen nem tudtam vállalni azt, hogy én majd bíró leszek, és valakinek a sorsáról dönt. Kicsit ezen elidőznék, mert ugye Azért a dönteni tudni kell, ugye ezt szokták nekem is mindenképpen mondani, azért tud dönteni, ugye el tudja dönteni A és B között, hogy melyiket választja. Szóval itt a bírónak is ugye alapvetően a legfontosabb képessége az, hogy el tudjon dönteni jó és rossz között dolgokat. Ugye a bíróságon ez a feladata. De a hétköznapi életben is vannak ilyen feladataink. Ha más nem, ha megyünk vásáron, eldöntjük, hogy mit veszünk. Tehát minden szempontból döntenünk kell tudni. Ez megy magának? <laughs> bizonyos helyzetekben, igen, bizonyos helyzetekben nem. Itt egy kicsit az egzisztencialista filozófusokkal értek uh -huh. egyet, hogy amikor hozunk egy döntést, azt úgy is megbánjuk. Tehát amikor hozzuk már ezt a döntést, már annak a tudatában vagyunk, hogy úgyis meg fogjuk vál, ö, bánni ezt a döntésünket. Én nagyon sokszor gondolkodom azon, hogy hogyan lehetett volna másképp az életem, ha bizonyos fordulópontjain más döntést hozok. Aha. Erre van egy nagyon jó film, a lengyel film, a Bogusław Linda főszereplő. Igen. Az a cím, hogy véletlen. Uh -huh. Hogy ugyanazt a történetét egy darabig fut és vagy eléri, vagy nem éri el, hogy hogyan alakul a sorsa. És azt gondolom, ezóta a film óta azt gondolom, mindegy, hogy hogyan döntünk az életünk folyamán, valahogy ugyanoda jutunk el. Hmm. Tehát lehet, hogy nem hoztunk jó döntést abban a pillanatban, de az a rossz döntés is egy út volt, amire rákerültünk, és arról az útról le tudunk térni. Ugyan irodalomra a döntéseknek. Emészen egyszer olvastam egy ilyen japán pont arról szólt, hogy azt mondja, hogy a keleti ember szemben az európai emberrel máshol dönt. Mi európaiként a fejünkben próbálunk hozni döntéseket, megértjük a dolgokat, és a dolgok között megkeressük a nekünk megfelelő, vagy az igazságnak megfelelő dolgot, és amellett döntünk, míg a keleti ember gyomorral dönt. <hül> azt mondja, hogy előbb megszületik a döntés, mint mielőtt rájönnénk, mondják például a, a keletiek. És tulajdonképpen valahol már a dolgok, mikor ezt kiválasztjuk, hogy ez hogy van helyesen. Szóval, azért sokfajta döntés. Azért kérdezem, hogy... Igen, de ez így érdekes, amit felvetett, mert most eszembe jutott a, uh -huh. a családunkban a nagymama, aki bíró volt sokáig, yeah. és ő nekem mindig azt mondta, hogy kétféle bíró van. Az egyik ugyanez erre a keleti filozófiára. Az egyik, az... Annak van egy benyomása az ügyről, és tudja, hogy milyen úton kell elindulnia, uh -huh. és azt a benyomását akarja bizonyítékokkal alátámasztani. Uh -huh. Ha nem sikerül, akkor fel fogja menteni bizonyítékok hiánya miatt. Uh -huh. Ugye ez a prejudikáció. Van az a jogalkalmazó, de ilyenek vagyunk mi az életben is uh -huh. talán. Amikor hagyjuk, hogy ne befolyásoljanak minket a dolgok, megyünk előre. Uh -huh. És ahogy alakulnak a dolgok, mint ahogy a, egy fa úszik uh -huh. a folyón, akkor hagyjuk magunkat csodrodni. Igen, igen. És ahogy gyűlnek-gyűlnek a dolgok, utána tudjuk eldönteni, hogy jó úton haladtunk-e, uh -huh. mert beigazolódnak. A Igen, nem? Igen, egyik de érdekeset mond de ez a faák példa sok mindenkinek a példája, például Jung is szokta ezt határozottan idézni, és arról szól, de hogy a tudat és a nem tudatos közötti viszonyról szól, és sokszor azt szokták mondani ilyenkor, hogy a, az életünk olyan, mint egy kis fadarabka, hogy amit mondott, és tulajdonképpen a tudatnak egyetlen dolga tulajdonképpen legalább a fősudorba tartani, hogy Igen, jó irányba Igen. tartson, de igazából a tudatnak kevés befolyása van az életre, mert ez velünk meg szokott történni. De érdekes, amit mond, itt a döntésekről kezdtünk el beszélni és a valóságról. Tehát igazából az a kérdésem, hogy hogy tanuljuk meg a döntéseinket, tehát tudjunk magában, mert hogy, az, hogy mennyire automatikus, azt hiszem, a kétszeren tudja, hogy, hogy hogyan kell dönteni, tehát mennyire magától értetődő, mert, mert sokszor azt gondolja, sok mindenki, gondolom a nagymomba is így beszélt, hogy, hogy, hogy hogy ott van benne a megoldás, ott van a, ott a helyes döntés, mindenkiben ott van. De hogy, tan hogy, hogy jutunk el idáig, hogy ezt tudjuk? Ugye ez ö, sok mindentől függ. Mm -hmm. ö, én azt gondolom, hogy hozunk is magunkkal valamit. Honnan? Valahonnan. Azen sokat gondolkodtam, hogy honnan hozzuk. Én tájcsisztam, és ö, a tájcsinál a nagymester egyszer azt mondta, mert én elég erős mm -hmm. voltam, nem tudt felemelni, mm -hmm. pedig ő mindenkit fel tud emelni, mm -hmm. és azt mondta, nem tudom, hogy hiszek-e benne, uh -huh. de elgondolkodtam rajta. Azt mondta, hogy hét életen keresztül vagyunk férfiak, hét életen keresztül vagyunk nők. Uh -huh. És én most kezdtem az első női létemet, azért vagyok, olyan erős. Aha. Mert én tényleg fizikailag mondjuk ki tudom az autót tolni az árokból, hogyha hát. az oda vele megy, Jó, majd és figyelek, ezt... amikor arra jön, és benne vagyok az árokba szólok. És nem, és hát. ezt nem tudják azzal magyarázni, hogy egy nő is lehet erős. Én szerintem ez egy tudat összpontosító dolog, ez nem csak kérdése, hogy most sportoltam, nem sportoltam, milyen sőt, a nagyon erősnek kinéző emberek nagyon-nagyon gyengék. Én azt gondolom, hogy ebben a világban az az erős, aki el tud hajolni. Tehát a döntésben van egy ilyen is, hogy nem kell mindig védekezni. Azt mondta, hogy hozott valahonnan, valahonnan. Igen, hát előző életeimből. Azt én hiszek abban, hogy tanuljuk ezeket a dolgokat. Ha, de hogyan? Ha nem is biztos, hogy előző életeinkben. Lehet, hogy az álmainkban, én nagyon sokat tanulok az álmainkban, átélek olyan dolgokat, amik nem tudom, hogy megtörténtek-e velem korábban, ha hiszek benne, mert valamikor ezekben nem hiszek, de én azt is gondolom, hogy van egy utunk amin haladunk, és ez az út, ez azért olyan, hogy ott a saját utunkon kell hoznunk döntéseket, ezek a döntések befolyásolhatják akkor is az útunkat, hogyha, hogyha valamilyen. Tehát én, én mindig azt gondolom, hogy a szüleim voltak a, az íj, és én vagyok a nyél. Tehát uh -huh. ők egyfajta röppályát. Uh -huh. Tehát, Adnak, igen. adtak nekem, de azzal már nekem kellett. Tehát utána már elengedték a. Igen, kezem. hogyan adták? Mert ugye az a helyzet, hogy vannak szülők, akik így adják át a maguk, úgy tetszik ő üzenetét, vagy mindegy, mintáit, vagy a csuda tudja, mások, úgy adják át. Hogyan, hogyan kapta meg? Milyen? Igen. Én hiszek abban, hogyha nem akarjuk ennyire ezoterikus út felé. Hát dolgokat, hogy a. Igen, én azért, a visszatérek, mert azért nem tudom eltönteni, hogy, hogy ezek hogy vannak, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy milyen közegben élünk. Tehát nem csak a család fontos, van. hogy mit kapunk a szüleinktől, hanem hogy például az is nagyon fontos, hogy hol lakunk? Kisváros, falu, így nagyváros, van. vagy hogy milyen közösségbe kerülünk, vagy milyen iskolába járunk. Ez így van. Tehát az iskolák között is óriási különbség van. Én nagyon hamar elkezdtem sportolni. Tehát nekem nem a szüleim adták ezeket a lökéseket, hanem egy olyan közösségnek voltam a tagja, ahol nagyon-nagyon erős volt a, az az erkölcsi mérce, ami hogy nem tűrtük meg, én úsztam, nagyon sokáig uh -huh. úsztam, és ott mi, nagy, mi nagyon hamar felnőttek kiváltunk, uh -huh. kisgyerekkorban. És nem tűrtek meg? Nem tűrtük meg az igazságtalanságot. Aha. Tehát, hogyha jó, ilyen kisebb csintetvéseket, igen, Aha. de ha valakit, például engem egyszer még nagyon pici voltam, de már ennek az úszó közösségnek a tagja voltam, hat éves voltam, uh -huh. és nagyon-nagyon pici voltam, húsz se voltam, és úgy mentem le edzésre, hogy tele voltam nyommal, uh -huh. mert egyszerre megtámadtak, sok kisgyerek, nálam pár ével idősebb gyerekek megtámadtak, és csúnyán megvertek. Uh -huh. És nem panaszolkodtam otthon se, de lehetett rajtam látni. Uh -huh. És akkor az uszodában a banda összeállt, az edzés az megvolt, tehát Mi? azt nem ö, hagyták abba, és edzés után elkezdtük keresni. Az elkövetőt. Az elkövetőket. Uh -huh. És megtalálták. Uh -huh. És nem volt egy ilyen igazi bunyó, Aha. hanem... Azt mondták, hogy akkor legyen igazságos a küzdelem, hogy ne öten álljanak ki velem, hanem hmm. válaszanak egy embert maguk közül, és most újra próbáljanak megverni. Aha. Egyedül. És mi lett? Hát olyan 50-50, tehát nem az volt, hogy teljesen legyőztem. Megtörtént a küzdelem? Megtörtént a küzdelem, de sokkal jobb érzés volt, mert nem éreztem magam áldozatnak. Értem. Tehát Te úgy éreztem, hogy ez egy harc. Tehát a harci éreztem. Igen, most, hogy azt mondanám, hogy jogász, nem vagyok jogász, csak ugye a jogászok azt mondanák, hogy egy tipikus önbíráskodás történt, ugye? Mert ugye ha valakit bántottak, ugye, akkor neki kell helyre tenni ezt, vagy hogy van ez? Igen, ez is nagyon érdekes ez az önbíráskodás, vagy Mert a többiek olyan. szerepe, Igen. hogy ugye mindenki, ugye sokféle van, mondhatjuk azt is, hogy önvédelem, mondhatjuk azt is, hogy jogosvédelem, mondhatjuk azt is, hogy önbíráskodás. Aha. Erre van egy nagyon érdekes esetem, elmesélhetem? Hát, hogyha rövid, akkor igen. igen. Igen. Tehát egy, egy nőt megerőszakolnak, igen? és nem tud védekezni. Igen? És nagyon súlyos lelki állapotba kerül, évekig szárt uh -huh. intézetbe kezelik. És amikor kiengedik, aznap a híve megint megerőszakolják. Uh -huh. És akkor már nem tud védekezni, uh -huh. de leszáll az elkövető után, megy és egy téglával beveri a fejét. Uh -huh. És ha közbevédekezett volna, akkor az egy jogos védelem lett volna, uh -huh. jelen esetben önvédelem, de mivel már kikerült ebből a szituációból, ezért önbíráskodás volt. Uh -huh. és, és ezért és, büntették. És büntették, igen. Hey, gong gong we the one ting tang, ding, bang look at the boom baba people go flip flop mom, bam bam think a man. Hey hey boom baba song. Gong gong we the one ting bing bang look at the boom baba people go flip flop be bam bam think man. Gong gong we the one ting tang, bing bang hot stop show up. What bubble leba da ba? What oh, baba leba da ba? Hot papa leba da I hit a rock down y'all straight to Memphis. Rock roll, a rhythm, rhythm, a blue suede shoes, y'all straight in Memphis. Red dress, high heel sneakers, watch out, daddy! I'm a mean mistreater. Take care of my business. Fast plane y'all straight down to Memphis. Thank you, you ma'am collar greens, llama beans, and a country ham A nightclub, honey, in a my tie dress drinking the blues down in Memphis Back home, boyfriend, just a little worried Can't talk to your honey, cause I'm in a hurry My teddy bear, are you missing my kisses? Take the next plane, Memphis Flip-flop me, mom, went man, I'm a man. hunting now in my pocket treat man treason cause the join is the rocket back home baby but you got the promise we'll take the last stream drinker nymph one Wham bang, I oh, think you man, will a gong, gone, gone willy won't king tang bing bang hot stuff, I beat bubble sink of a Kaposi Fűság Segítő Magazinban dr. Kisannával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen a tetteink súlya. Pontosabban megpróbálta egy kicsit az ő élet előhozni azt, hogy ő hogyan kezdett el dönteni, vagy hogyan nem tud dönteni, mert olyanok vagyunk, mint mind, mind, szerintem annának is ugyanaz a története, mint az enyém, meg bárki másnak is. Vannak helyzetek, amikor nem olyan könnyen születnek a döntések, mm. nehezen döntünk, van, amikor már nagyon könnyen, és azt is mondta, hogy neki a döntéshez való viszonyát valahol otthon hozta, valahonnan, valahonnan valami kapta valami valószerűtlen dolgot próbáltunk megkeresni, hogy honnan van ennek a forrása, de tény az, hogy tulajdonképpen nem mindegy, hogy honnan, és milyen módon készülünk arra a világra, amiben elkezdünk aztán később nagyobbak és felnőttek és felelősek lenni, és ilyen szempontból az abba az irányba is segített engem, hogy igen, azt vizsgáljuk, hogy hogyan tanulunk megdönteni, hogyan tudunk a tetteinkkel megbírkozni, mert egy biztos, hogy a tetteink azok akkor érdekesek, a tudatosak, így van, igen, és nagyon sokszor nem tudunk tudatos döntést hozni, és meg is bánjuk. Így van. Az a kérdés egyébként, mert kicsit ahhoz kapcsolódik az egész történet, hogy mennyire vagyunk mi felnőttek, és sokszor az a kényszerképzetem, ilyen kényszerképzet is, hogy a felnőttség egyik fontos része, hogy tudjuk, hogy hogyan élünk, tudjuk, hogy mit akarunk, hogy tudjuk, hogy úgy tudunk élni, hogy mi szeretnénk, szóval egy csomó tudatosságot feltitelezek a felnőtt élethez, nem tudom, mennyire reális. Igen, ezzel egyetértek abszolút. Igen, de, ha, de viszont tudunk e minden pillanatunkban tudatosan cselekedni, Nem. tudunk? Uh -huh. És mégis mindegyik cselekedetünkkel kapcsolatosan felelősséggel tartozunk, ugye? Így is legnagyobb. Így, így is. ez egy nagyon érdekes kérdés, de azért, a, ha, ha kibújik belőlem a jogász, akkor itt azért el kell mondanom, hogy a tetteink súlya azért függ attól is, hogy tudatos volt-e, vagy véletlen. De a jog, ha én büntető jogász vagyok, a gondatlant is sok esetben bünteti, a gondatlan elkövetést. Sőt, néha a szándékot is. Hát a szándékost azt legtöbbször. mi a szándékot magát? Ja, magát a szándékot is, hogyha még csak elhatározzuk, ugye? megveszük a mérget, de még nem öljük meg, akkor előkészületé cselekmények. Tehát a jog pontosan eligazít, de a tudati állapotunk az különböző. De ha nem akarnám ennyire a jog fele, hanem megmaradunk. A családban én. Sokat gondolkodom azon, hogy én abszolút az ellen vagyok, hogy egy gyereket meg kellene ütni. Mert ha, ha rosszalkodik, tehát semmiképpen nem szabad. Megütni Ezért, a gyereket? Igen, igen. Törvény is szért egyébként ahol tartom, most a törvények már minden szempontból nulla rendcával közöltek. Igen, igen de azért van ez a fegyelmezési jogkör, <hzal> amit hol megengedett a jogszabály, <haz> hol nem. Én azt gondolom ezzel hercogmárjával márjával értek. Egyet <hazod> sokat <csak> vitatkoztunk <hazod> annó <hazod> Ő nálunk dolgozott. <hazod> Erről, hogy ahogy a kollégánkat nem ütjük meg, úgy a gyerekünket sőtjük meg. Tehát ha nem is okos sérülést, az egy tetleges becsületsértés, ha megpofozzuk. Ennek ellenére, remélem hallják a gyerekeim, mm -hmm. én körülbelül ötször biztos, hogy a fenekükre vertem. Mm -hmm. Pedig ez annyira távol tőlem, és talán ők nem is emlékeznek rá, mm -hmm. de ezt én hordom magammal, és nem tudom nem megtörténté tenni, egy olyan szituációba keres, kerültem. Én sokat gondolkodom ezen, hogy miért csak így tudtam megoldani. Mm -hmm. És ott úgy érzem, hogy nem én voltam. Tehát uh -huh. van magamról egy képem, és ebben a szituációban nem én cselekedtem, de nem... azt gondolom, hogy az is én vagyok. Mm, igen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy el tudjuk-e magunkat fogadni úgy, hogy a tetteink, amikor nem jók, rosszat teszünk, az de azok is mi vagyunk. És azt gondolom, hogy ez a felnőtt világ része, uh -huh. hogy felelősséget tudunk vállalni azért is, amit nem akartunk. Igen, csak itt nem ugyanaz a dolog, amikor arról beszélünk, hogy nem vagyunk tudatosak, tehát elveszítjük a, a valósághoz való, tehát a tudatot. A kontrollt. Ne, a kontrollt, így akar mondani, tehát nem mindegy, hogy ezt vagyis mondjam, ilyen spontán tesszük, vagy pedig egy felfokozott állapotban, és mind a kettőnél ugye el tudjuk veszíteni a kontrollt, vagy egyszerűen eleve nincs is kontroll, ugye, csak hogy spontán cselekszünk, és véletlen valakinek a lábára lépünk, vagy véletlenül véletlen valakinek az órát megpiszkáljuk. Tehát vannak ilyen spontán pillanatok, amikor nem veszük észre, jópofizunk, és egy kicsit olyat mondunk valakinek, amit nem kellett volna. Nagyon sokszor előfordul az életben. Van egy másik dolog, amikor éles indulatos kapcsolatba keveredünk, és ott is elszoktuk veszíteni a tudatot, és ott is történnek dolgok. És én mindig az érdekel, hogy ilyen Minkor a cselekedetek, hogy szabadulnak el a tudattól? Tehát mik lépnek a helyébe? Mert sokszor azt gondolom, hogy a korai formák lépnek helyébe. Az igen, a az ösztönök. Az ösztönök, sokszor... azok pedig a védekezésről szólnak, meg a támadásról szólnak, tehát az erőszakról szólnak furcsa igen, módon. Igen. Uh -huh. Valahogy mindig erőszak kell ahhoz, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Igen? Igen, vagy másokat. Tehát szerintem ö, van az életemben arra példa, hogy nem erőszakkal védtek meg, uh -huh. hanem beszélgetéssel. De valahogy az emberek nagy része részben azért, mert ők is felfokozott tudati állapotban vannak, amikor ilyen szituációba kerülnek, úgy érzik, hogy, hogy egyből cselekedni kell, uh -huh. pedig ha tizik, mindig mondta uh -huh. nekem anyukám, hogy mindig tizik számoljak mielőtt, ezt, ezt sok anyuka mondja uh -huh. a gyerekének, mielőtt bármit tennék, de ö, van egy nagyon érdekes esetem erre, hogy autóvezetés. A magyarok, uh -huh. én máshol is tapasztaltam, de hát itthon tapasztalom leginkább, mert itthon vezetek. Uh -huh. Borzasztóan agresszívak vagyunk, egyből letegezzük a másikat. Uh -huh. A legszerényebb ember is, a legnaívabb ember is, ha autót vezet, olyanokat tud mondani a másikra, uh -huh. Uh -huh. amit lehet, hogy ez nem is hal, mert az autóban mondja, hogy nem is hallja magát. Uh -huh. egyszerűen kivetközik magából, és láttam egy, a Margitido láttam egy ilyen jelenetet, hogy egy autó leelőzött egy másik autót, amelyik leelőzte, az rosszabb autó volt. Uh -huh. És úgy érezte a jobb autó, hogy őt nem lehet leelőzni, persze, mert persze. egy jobb autó, hát ő megvette az, autó, az Audiával együtt. Ez egy, egy, egy sajátos márka, sovinista igen, működni, Igen. Küzdenem. És elkezdte üldözni. Uh -huh. Azt a szerencsétlen pedig ő csak mondjuk sietett uh -huh. valahova, és és úgy üldözte, hogy az baleset veszélyes volt, hogy, hogy leszorította mögé már át, nem tartotta be. A, elindult még a piros lámpánál, amikor ő uh -huh. még állt, tehát nagyon veszélyes volt. És egyszerűen leállt egy buszmegállóba az üldözött, uh -huh. aki úgymond elkövette először a hibát mele mert merte uh -huh. előzni az Audit. Az Audi is mellé állt, és hmm. kiszállt belőle a férfi, és azt gondolta, hogy akkor most itt verekedés lesz. Uh -huh. Nem csak az autók küzdöttek meg, hanem ők is. És a rosszabb autóból kiszálló férfi, mind a kettő férfi volt, hmm. nem biztos, hogy van ennek jelentősége, oda ment, mosolygott, nyújtott a kezét, és bemutatkozott. Uh -huh. Mi? És, akkor és megállt, és a férfi, a ha, másik, igen, nem ha. tudott ezzel mit kezdeni. Uh -huh. Mert arra készült fel, hogy most vagy ordítozás lesz, vagy akár tetlegességig fajul, uh -huh. És egy szelét viselkedésre nem készült fel. Uh -huh. Uh -huh. És én is jártam így, utaztam vonaton, és nem volt, ez a régi típusú vonat volt, ez a személy vonat, négy személyes ilyen kis blokkokkal, és nem volt senki a vonaton, és mellém egy, egy egy cigány fiú, roma fiú, idősebb is ö, molesztált. Az mit jelent? Hát elkezdte, szembe ült velem, uh -huh. én fiatal lány voltam, 17 éves talán, uh -huh. és elkezdte így a lábamat összerugdost. Nem, nincs jelentősége, nemben, hogy roma a, fiú, csak a, csak a, csak a mert bárki lehetett volna, uh -huh. de azért volt... Az emberek azok is, akik nem vallják magukat rasszisáknak, van bennünk előítélet, és uh -huh. én, én jobban féltem, mintha nem roma fiú, mert még sose találkoztam uh -huh. addig roma fiúval. Uh -huh. És nem tudtam, hogy most mit csináljak. Uh -huh. És nem ültem arrébb, mert tudtam, hogy utánam jön, sötét volt egyébként, uh -huh. és uh, elkezdtem vele beszélgetni. Uh -huh. És megkérdeztem, hogy meddig megy, ezt uh -huh. először félelemből tettem, uh -huh. És elkezdtünk beszélgetni, és elmúlt a félelmám. Nem tudom, hogy mikor múlt el, mert elkezdett bekapcsolódni ő is a beszélgetésbe. Uh -huh. És nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk. És el is felejtette azt, amit kezdett. És jelent. el is felejtette azt, uh -huh. és én előbb szálltam le, segített levenni a táskám, sőt, hozta utánam, és eszembe se jutott, hogy én leszállok is, a megtartja a táskám. Uh -huh. Pedig fél órával az előtt még biztos, hogy nem volna, uh -huh. hogy a táskámhoz nyúljon. Érdekes Vagy volna. Érdekes a történet, az is tetszik nekem. Remélem, sok ilyen története van, mert hogy ez a történet azért. Ez működik. Szerintem ez jobban működik, mint az agresszió. Igen, de a másik oldalon pedig, hogy azt mondja ezt a történetet, hogy van egy várakozásunk, az előző autós példa is erről szólt, meg minden más, a várakozásunk, hogy erőszak lesz belőle, azt is tanuljuk. Nekem pont az az én problémám, hogy kettős történetről van szó. Most mondott egy olyan történetet, ami jó lenne, sok lenne ilyen. éneket szokott mondani, mikor keresi jó példát, és mégis az beállítódásunk, a reflexeink, Háborúsak, ilyen támadós, védekezés, harcolós. Ez is tanultuk. Mind a kettőt tanuljuk, és ha valaki az egyike vagy a másikkal él, akkor valamilyen módon mégis elkezdünk róla beszélgetni. Arról szoktunk beszélgetni, hogy ezek a példák milyen remekek, mint ez nagyszerű példa, amit mondod. A másik oldal pedig a várakozás gyakorlatilag, meg a tapasztalataink is arról szólnak jellemzően, hogy ilyenkor pofoszkodás szokott történni, akkor ez a provokáló fiúak esetleg egy vonaton villamosan akárhol csinálja, az általában végviszi a cselekedetet, és már szinte látjuk is a bulvár sajtóba, ott, ezeknek a történeteknek, hogy abban ott szerepelünk saját magunk is, ezt is tanuljuk. Nincs igazam? Hm? Igen, azt gondolom, hogy minden tanulási folyamat, uh -huh. akkor is, hogyha mi nem, bennünk az nem tudatosul. Uh -huh. De valahol tanultuk, és hogyha egy olyan közegben élnénk, most nem mondom azt a közhet, hogy olyan uh -huh. világban élnénk, ahol, ahol nem ez lenne a példa, uh -huh. hogy úgy kell megvédeni magunkat, hanem igenis meg lehet védeni magunkat. Úgy is, hogy nem vagyunk, hogy az agresszorral szemben nem agresszióval lépünk fel, és nem ez a megdobnak, kővel dob vissza uh -huh. kenyerel típus, de szerintem a verekedés verekedést szül, tehát sokkal nagyobb sérülés lesz belőle, ha agresszióval védekezünk. De ezzel nem azt mondom, hogy nincsenek olyan helyzetek, ahol, ahol muszáj így uh -huh. megvédenünk magunkat, vagy nem is muszáj, csak mi akkor nem tudunk másképp. Igen, csak viselkedni. ilyenkor. Itt fontos az ember, hogy adott helyzetben jól tudjon cselekedni. Ugye? A jól cselekedet, az azt jelenti, hogy lehetőleg. Jó jó ki belem, nem tudok jobb szót rá. Lehet, hogy nem is biztos az a fő fontosság a dolog, hogy neki legyen igaza, hogy jó jön ki. Ússza meg, mindenféle szempontokat szoktunk. Meg bennünk van ez a győzelem, nem? Hogy mi győzünk. Hát igen, ez az autós versenyzés az például egy tipikusan fajta történet. Bár az jutott eszembe, amikor mesélte, hogy ez egy ennyire jellemző története a mindennapi életünknek. Megjelenik egy ilyen hatalmi helyzet, tehát amikor rendelkezünk valami többleterővel, mert egy jobb márkájú autó többleterőt képes biztosítani, és akkor ezzel ilyen kvázi hatalmi szerepet élünk meg, és próbálunk mások fölött váljuk, uralkodni. Tehát nagyon sok ilyen kvázi hatalmi helyzete van a hétköznapi életünknek, és akkor hatalmaskodni is lehet egy bizony mások fölött. Sok ilyen hatalmas helyzetünk van, és az a fő a dolog, hogy ezzel élünk-e vagy nem élünk. Tehát visszaélünk vagy nem élünk egy adott helyzettel, és a példája azért tetszett nekem abból a szempontból, hogy nem élt vele vissza ezzel a hatalmi helyzettel, is a végső helyzetben a két szereplő, nem történtek műtésváltások, nem kellett rendőrt hívni, és nem lett egy ügye a máskori, a következő büntetőbírónak, és akkor nem arról más példát beszéltünk volna. Ugye, tehát nagyon érdekes a dolog ebben az értelemben, hogy, hogy mi történik ilyenkor az emberekkel, mi, mi vált, mifelé, tehát melyik mellé szoktuk tenni, hogy hol tudunk helyesen dönteni. Ö, nekem most az jut eszembe, hogy az érennek két oldala van. Világos. És uh, vannak szituációk, ahol mi az alá fölé rendelt viszonyok vannak, ahol mi alárendelt viszonyban vagyunk, Ezt és szabad. vannak szituációk, ahol meg fölé rendelt be. Tehát rengeteg szép irodalom, rengeteg film arról szól, például ami ifjúsági. Gyerekekről, iskolákról szól, hogy azok a gyerekek agresszívak az iskolába, azok verik meg a gyengébb társaikat, akiket meg otthon az apukájuk ver, vagy az anyukájuk ver. Uh -huh. Tehát otthon áldozat, az iskolába pedig ö, éppen elkövető. És szerintem az a jó pedagógus, aki ez, ez, a rossz gyerekben. Ezért van, ezért van ez? Igen, nagyon, nagyon sok esetben ez be, beigazolódott, hogy ezért van. Például a ezt mondhatom a prostitúciónál is, hogy persze nem feltétlenül a prostituált anyának prostituált lesz a, a gyereke, de vannak arra a szociológiai vizsgálatok, hogy azok a lányok, akik ne is prostituáltnak nevezzük őket, hanem én azért használom ezt a szót, hogy szexmunkás, mert mondjuk az ő döntése. Uh -huh. Tehát nem is kényszerítették bele, ő hozott egy döntést, mert tíz nap alatt a kapcsolatosan komoly keres. viták vannak ám tudom, eltott, tudom, és, és nem is magával sokan egyet. És értek magammal egyet. Nagyon helyes. <gül> Akkor egyet értek. Azzal, aki nem ért magával egyet, igen. Igen, igen? Én, én ezen uh -huh. sokat gondolkodtam. Én azzal értek egyet, ahogy a svédek, a franciák, az uh -huh. északírek, most már öt európai állam változtatta meg ennek kapcsán a véleményét. Uh -huh. Ugye először csak volt a svéd modell. Uh -huh. Aztán lett a norvékok is követték, és most legutóbb 2016-ban a franciák is. Ez azért érdekes, ezt mondhatom, mert most el elkanyarodtam, nem hogy ugye nem mindenki tudja, hogy mi a svéd modell. A svédek egyáltalán nem büntetik a prostitúciót, a lányt, a nőt nem büntetik, akkor se ajánkozik, akkor se ha tiltott területen, tehát számukra. A nő, aki így keresi a betévőt, az egy áldozat. Őt csak áldozatként igen. kezeli. Mert se büntetik, ha meg területen végzi igen, ezt, igen, a végzi a a Igen, igen. Ez és náluk ez... is áldozat tulajdonképpen, ha Hát, ez, hát, egy, érdekes ez egy érdekes kérdés. Igen. A, a svédek jutottak el előbb oda, hogy kiket kell büntetni a klienst, ők fisnek hívják halnak. Uh -huh. Érdekes módon. És... Ö, Sokat vitatkoznak rajta, hogy most ez jó módszere vagy cse, de egyre többen térnek át a franciákat. Azért emelném ki, mert ők nagyon sokáig úgy kezelték a prostitúciót, mint a drog, drogot, hogy ilyenkor az embert, tehát nem bűncselekményként kezelték, vagy szabálysértésként, ahogy miha uh -huh. védett zónán belül, hanem, hogy meg kell védeni a nőt önmagától. Uh -huh. És kezelni kell. Tehát ők egyfajta elterelést. De, de nem. Hát igen, és most. Meg, meg gyereknek tekintik meg a igen. sokféle szempontból. És ilyen most. 2016-ban uh -huh. ő változtattak ezen. Egy olyan törvényt hoztak, és elég nagy arányban, uh -huh. tehát nem pár szavazatom múlt, megszavazták ezt a svéd modellt, hogy azokat kell ö, büntetni, akik. Tehát a keresletet. Uh -huh. Tehát nem a oldal. De érdekes, amit mondok, egy kicsit ebből kikeveredni, és egy kicsit visszatalálni az alaphelyzetet, és megőrizni ezt a dolgot. Ugye alapvetően a kiszolgáltatott helyzetű embereknek más döntési mozgástere van, és valaki dönt, hatalmi helyzetben vannak, azok meg szabadabban, sokkal többet tudnak, sokkal több múlik azon, hogy mekkora kultúrával, mennyi fajta cselekedeti kultúrával rendelkeznek. Ugye ez egy állandó jellemző helyzet. És azok mondom, hogy azok a tettek például, amikor a kiszolgáltatott emberek által történik, az ugyanakkor egy olyan egyenrangú eli megítélést jelent mint bármi más. Tehát ugye ahhoz bizonyítani kell, hogy valóban kiszolgáltatott volt, ugye? Igen, és hát ez nekem azért érdekes kérdés, mert van úgy, hogy amikor belemegy egy helyzetbe, akkor kiszolgáltatott volt, de folyamatában benne marad, nem feltétlenül most csak a, uh -huh. a szexmunkára vagy a prostitúcióra uh -huh. gondolok. Tehát belement, mert esetleg belekényszerítették, vagy a körülmények voltak olyanok, uh -huh. hogy nem nagyon tehetett mást, de amikor kiszállhatna, akkor nem száll már ki, mert akkor már a, azt mondja, hogy neki, sőt, vannak olyan, megint csak a szexmunkára trek vissza, hogy vannak civil szervezetek, akik azt mondják, hogy köszönik szépen, őket ne védjék már. Bar, maybe in the buffet car be there for a while. Now we're traveling in style. ifjúságsegítő magazin, a dr. kisannával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mekkorák a tetteink súlya, tulajdonképpen pontosan azért is, mert nem biztos, hogy mindig tudjuk és tulajdonképpen a helyzetekben mégiscsak döntési helyzetekbe szoktunk keveredni, ha döntünk, hanem mégiscsak eldőlnek a dolgok velünk. És hogy eldőlnek velünk a dolgok, néha nem jó, néha jó. És ugye tulajdonképpen a döntési helyzetekben sokszor sajnos nem mindig igazságosan alakulnak a dolgok. Télonként az emberek meg akarják védeni magukat, néha erőt visznek bele a dologba, hogy az akaratok érvényesüljen. Tehát tulajdonképpen a mindennapi cselekedeteink tetteink mindig valamilyen döntési helyzet tornyosulnak, azért is beszélgetünk ki erről. És arról is tulajdonképpen hogy ezt hogyan tudjuk megtanulni, mert azt mondta, Anna, legalábbis, hogy, a, hogy valahonnan otthonról hozott valamit, és mindenki valahonnan hoz valamit, amikor egy döntési helyzetbe keveredik ki, ki otthonról, ki a környezetétől tanulja. De a tény az, hogy mindenképpen kialakul egy ilyen döntése, vagy egyfajta sajátos igazságérzet, a cselekedeteinket valami szerint elszoktuk mindenképpen dönteni, hogy hogyan fogunk működni. Azért is érdekel engem, hogy tulajdonképpen mivel mérjük a tettünk súlyát, mi a mértékegység, mert ugye ha elmegyünk a piacra és veszünk egy kiló almát, akkor azt mérleggel kilóra mérjük mi a tetteink súlya? az maga a törvény, vagy, vagy mi itt a dolog, mert azért is fontos a dolog, mert egyébként az igazságérzetünket erősen az ott szokta piszkálni, hogy mennyire vagyunk meg, mennyire elégedettek vagyunk a tetteink megítélését illetően. Az olyan, -e, mint amit mi is gondolunk, tehát ezért is kérdekes, mi a mértéketség a tetteink súlyának? A lelkismeret. Ki? A... a sajátunké. Hát hogy... én azt gondolom, hogy a törvény az egy szankciózárkő. Uh -huh. Tehát a törvényre szükség van, mert. Egyfajta rendet teremt, de én abban is hiszek, hogy nagyon nagy rendet nem szabad teremteni sem jogszabályokkal. És igen, sem csak értem a dolgot, már ugye ami felnőtt embereknek van lelkismerete, és ugye a cselekedeteiket ellen birtokolják, de hogy juttatjuk el a gyerekeket, akik picik aranyosak, gombbszemélyek, és gyönyörűen mosolyognak, és rengeteg ügyes dolgot tudnak csinálni, meg botlani, hogy tudnak eljutni addig, hogy legyen olyan lelkismeretük, ami, ami tulajdonképpen, bocsánat, a tetteknek megfelelő, és valamilyen fajta rendező elvet tud bevinni az ember napi működésébe. Hmm. Érdekes kérdés, mert itt erre mondhatjuk azt is, hogy azt is hozzuk magunkkal, de mondhatjuk azt is, hogy ez kialakul. De hogyan? Hogyan alakul ki? ki? ki által? Igen. Én azt gondolom, az én anyukám szociális munkás volt, és uh -huh. állami gondozott gyerekekkel foglalkozott. Uh -huh. És én is nagyon sokat jártam vele a komáromi ö, otthonba, uh -huh. gyermekotthonba. Én tatabányai vagyok, tata meg csecsemő intézet volt, úgyhogy a három éven aluliak voltak. Tehát én láttam ott a gyerekeket együtt, akik nem családban nőttek fel. És anyukám nagyon sok kisgyereket hozott haza a hétvégére. Uh -huh. Volt, hogy ugyanazt volt, hogy ö, váltogatta volt, hogy többet. Uh -huh. És egy hétvége alatt nem lehetett nagyon nagy családi légkört neki teremteni, mert rosszabb is lett volna, hogyha visszavisszük, mert akkor neki az már hiányzott volna. Tehát ott is nagyon kellett vigyázni, hogy, hogy mennyire ragadjuk őt ki a saját környezetéből. De én azt gondolom, hogy ha valakinek megadatik, hogy családban nőjön fel, és vannak szülei, akkor az első pár hónap borzasztóan fontos, és tudom, hogy most feministának fognak tartani a férfiak, de én azt gondolom, hogy az anyával való kapcsolat nagyon-nagyon fontos, pár hónapig, hogy az anya mennyire stresszel. Hogy Melyik a... pár hónapra gondol a születés követő pár Igen, hónapra, a vagy születés... pedig ugye a kisgyerekkor, vagy a zsecsemkor közepe vége szokott időnként mások számára fontos elemnek, időszaknak számítani. Ezt nevezhetjük uh -huh. pár évnek is, tehát uh -huh. én nem vagyok ebben szakember, de én azt gondolom, hogy például azok a gyerekek, akik a, a, a feketéknél látjuk, Ugye uh -huh. nem szabad azt mondani, hogy mégerek, uh -huh. Tehát az, az afrikaiaknál, afroamerikaiaknál. Én voltam olyan helyen, ahol egy faluban voltam, és három éves korig szoptatta uh -huh. az anya a kisbabáját, és soha nem tette le. Uh -huh. Tehát úgy dolgozott, tehát láttunk ilyet uh -huh. dokumentum filmekben is, hogy nem a hátára volt kötve, hanem a hasára. Uh -huh. És akkor, amikor hazajöttem, így elnézem, hogy a babakocsikat hogy építik fel, hogy a, az anya hátulról tolja, a gyerek nem is látja őt. Uh -huh. Tehát igyekszünk minél előbb elszakítani. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy a gyereknek, én ebben a Waldorf módszernek vagyok uh -huh. a híve, hogy négy éves korig uh -huh. a gyereknek közvetlen közelébe kell. Tehát az anya a gyerek közvetlen közelébe uh -huh. legyen a test melegében, és azok a gyerekek, akiknek ez megadatik, hogy így nőnek fel, és az anya nem stresszel, sokkal-sokkal uh -huh. jobb felnőttek válnak. Tehát biztosan vannak arra vizsgálatok, hogy a bűnöző fiataloknál hogyan vezethető vissza a gyerekkorig. csak a bírót ez nem annyira érdekli. Ezt... igen csak ez egy sokkal összetettebb dolog itt a lélektani folyamatoknak az a részét is mondja, ami egyébként a korai utas megvonáshoz kapcsolódik, tehát a szociális deprivációhoz, ami túl korán és túl gyorsan egy olyan fajta szakadást idéz elő a legkorábbi időszakban, amikor épp mint a kisagynak is ki kell alakulnia, tehát a limbikus rendszer kialakulásakor, nagyon sok olyan fajta trauma jöhet létre, egy mama és gyerek között, ami aztán egy életen át belejátszik minden be, és ez nagyon korán megvan. Ezt, ezt, ezt általában a, a, akik e, ilyen gyerekfejlődést történetre fejlődés lélektánnak foglalkoznak, nagyon sokszor szokták mondogatni, de ez sok dologra nem ad magyarázatot. Valószínű azt a fajta érzelmi stabilitást, az biztos, hogy fogja adni, hogyha a mamával megvan a jó kapcsolat és erős kapcsolat és személyes kapcsolat, ami arra alkalmas, hogy érzelmileg fel tudja dolgozni a vál távolodást. Mert ugye a akarva akaratlan akar, akar, még csak távolodik a gyerekétől jó értelemben is, mert ahogy távolodik akkor megkapja majd a maga saját szuverenitását, azt a fajta önállóságot, azt a fajta személyiséget, amivel később fog alakulni. Tehát a távolodás egyéb a személyiségfejlődés lényege. Tehát azt gondolom, hogy bizony szempontból ezek az ingerek nagyon izgalmas inger folyamatok oda-vissza, én így gondolom, ebbe az értelemben. De itt az a kérdés, amikor találkozik a társadalom a társas környezettel, amikor a mama és a gyereken kívül megjelenik egy harmadik, vagy egy negyedik, és választani kell, és dönteni kell, és elvenni, nem elvenni, mikor ezt lehet, akkor itt bizony már tanulunk egymástól dolgot És Itt az a fontos, hogy hogy tanuljuk meg, hogy jutunk el odáig, hogy a gyerek ebben az egész adott történetben valahol megérezze, amit mondott a lelkismeretet. Hogy azt megjelenik az a rendező el, vagy már pedig az a helyes, hogy én most szólok. Vagy az a helyes, hogy én nem szólok, például. Hm? Hm? Igen, tehát azt nagyon fontosnak tartom, amit én mondtam, hogy sokáig hm? együtt kell vele lenni. Hm? Azt is nagyon fontosnak tartom, amit ön mondott, hogy el kell tudni engedni meg minden gyereknél más, tehát ezt nem lehet kiszámítani, hogy most uh -huh. négy év, hat év, hét évén hiszek ezekben a hét éves uh -huh. periódusokban, de ez mindig szituációtól is és egyénektől is ö, függ. Uh -huh. De a lelkiismeret, uh -huh. az a mese. A mese által kialakítható. Uh -huh. És az borzasztóan fontosnak tartom, hogy ne videókazettán, vagy DVD-n, uh -huh. vagy tévében, hanem a szülő mesélyen. Lehet az apa, a nagyobb testvér, az anya, először az anya, és az a mese a gyerek közvetlen közelébe legyen. Uh -huh. Tehát emlékszem, mi úgy próbáltuk mesélni a két gyereknek, hogy két különböző szobában aludtak, uh -huh. És a folyoson középre ültünk. Uh -huh. És a, amikor a férjem mesélt, akkor ő, és azt hittük, hogy ezzel jót teszünk. Uh -huh. És azt mondták a gyerekek, hogy ők akkor erre a mesére inkább hogy legyenek egyszer egyik szobába, egyszer a másik szobába, csak mi legyünk ott. Uh -huh. És azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket a meséket végig tudja mesélni a szülő, és ne hagyja abba, hogy majd innen folytatom máskor. Uh -huh. A legveszélyesebb és a leg ö, szorongósabb, felnőtt válik abból a gyerekből, aki például, tehát nem az azzal van baj, hogy horrorisztikusak a mesék, mert azoknak is megvan a szerepük, a mesekutatók. Uh -huh. Ezt tudják. Csak végigcsinálja. Csak végigcsinált, mert hát nem ha úgy, sorozat. Nem úgy, az Ocska sorozat ott megszakítják. Pont ott ér véget, amikor éppen a farkas uh -huh. megeszi a nagymamát. Ezt nem szóval. Tehát végig kell, uh -huh. és, és nem kell magyarázni a mesét. Ezt én is elkövettem ezt uh -huh. a hibát hogy hogy pont most fog megjelenni erről egy könyvünk, hogy bővőse hősök, de azt gondolom, hogy a meséhez nem szabad hozzányúlni. És a mesét nem többször szabad. is el lehet mondani, Ugyan Sőt, szab... El is kell, mert a gyerek, uh -huh. akkor is a gyerek lehet, hogy már uh -huh. kívülről tudja. És itt az a kérdés, hogy olvassuk a mesét, vagy szabadon mondjuk. Uh -huh. Szerintem mind a kettő jó hogyha az a gyerek igényének megfelelően Nekem egyszerűen ezt sokan, hogy az, az, az, hogyha mi magunk is tudunk a saját történeteinket. És a saját történeteinket is meseként, igen. igen Tehát igen. meseként elmondani, hogy elmentem a boltba, és találkoztam egy nagy szemüveges nénivel, akinek nagyon hosszú haja volt, és, ugye, és beszélgettem vele. És, szóval ezeket is úgy így kell elmesélni, ugye? Mint ahogy a rókát, vagy a farkast, vagy akármi mást. És, és azt gondolom, én ezen sokat gondolkodtam, hogy ott van a három kismalat. Uh -huh. a, sajnáljuk, aki az eredeti mesében meghal a két kisebbik malac, és uh -huh. csak az idősebb éli túl yeah. a támadást, és hajlamosak vagyunk mi szülők arra, hogy az eredeti meséket, green meséket például kicsit átírjuk, azért, hogy ne szorongjon Mert uh -huh. azt gondoljuk, hogy attól félni fog a gyerekünk, hogyha meghal az egyik kis malac. Uh -huh. És nagyon sokára jöttem arra rá, hogy nem szabad átírni, uh -huh. mert a három kismalac az egy kismalac, uh -huh. és a legkisebbik malac az a gyerek kismalac, aztán jön a kamasz kismalac, uh -huh. aki tanul uh -huh. abból már egy kicsit erősebbé, építi a házát, de igazából a felnőtté vált kismalac, tudja teljesen megvédeni magát. Uh -huh. De ahhoz, hogy ő felnőtt lehessen, nagyon-nagyon fontos. Meghal a gyerek kismalac, és meghal a uh -huh. kamasz kismalac. Bár mindig kordozzunk magunkban valamit, uh -huh. ami a gyerekkorunkból van, de nem szabad ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz, uh -huh. mert akkor nem tudunk felnőtté válni. Tehát azt mondja, hogy a tettén is olyanok legfontosabb vezető eleme, hogy történetekkel találkoznak a gyerekek olyannokkal, amivel ők maguk nem élhetik, és hogy a képzeletük ebben az értelemben kipótolja azt, amit még a gyakorlatuk nem tesz, és így kicsit beleviszik saját magukat és cselekednek. Hát kérdezem, hogy a gyerekeknek is lehetem e mesélni? Mármint, hogy a gyerek mesél a szülönet. Uh -huh. Természetesen. Nem tudom, hogy csinált-e például otthon, hogy most ez egyszer nem te, én mesélek, te mesélj én Ö, nálunk, nálunk meséltek a gyerekek, uh -huh. még egymásnak is, uh -huh. és mindig mondták, hogy három év van közöttük, uh -huh. hogy én hallgassam. Uh -huh. <laughs> és akkor én is a, uh -huh. és felváltva meséltek, és kiegészítették uh -huh. egymás mesét. Nálunk ez jó működött, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, mert nekem a gyerekeim tényleg kezdettől fogva szerették egymást. Nagyon rossz lehet az, amikor a kisebbik gyerek jön, és a nagyobbik gyerek úgy éli át, uh -huh. mint a megcsalt feleség, uh -huh. hogy még egy feleséget hozott uh -huh. haza. Tehát ezt nagyon nehéz feloldani, de ezt is fel lehet oldani mese által, és akár úgy is, hogy őket uh -huh. meséltessük. De nálunk uh -huh. nagyon érdekes volt, amikor én hamarabb elfáradtam uh -huh. a mesében, és én abba hagytam, vagy csaltam, uh -huh. kihagytam a történetből. És ők szerették, ha sokszor meséltük el uh -huh. ugyanazt és nem engedték, hogy kihagyjam. Uh -huh. Tehát ők... Emlékeztek rá. Igen, uh -huh. ők, és akkor mondták, hogy de azt mi kihagytad, mama, hogy. Uh -huh. És akkor ők folytatták, tehát nem volt a közös mesélés is. Uh -huh. De én, én nekem, nálunk ez azért volt más, mert az el, egyik gyerekem hagyományos iskolába járt, tehát azt végigéltük ezt az uh -huh. versenyistálóféle, féle. zeneiskolába, versenyeken uh -huh. volt. Neki ez volt a jó. Uh -huh. A másiknak meg az volt a jó, hogy ő egy Valdorf iskolába járt, uh -huh. azért a rokonoktól meg is kaptam évekig, hogy mi lesz ebből a gyerekből, meg hogy az ébetűt ismerje már, amikor uh -huh. nyolcadikos volt, uh -huh. és valóban másképp haladt, de voltak sokkal-sokkal fontosabb dolgok, amiket meg például ők mélyebben tudtak. Uh -huh. És azért a meséből, azért jutottam el a Valdorf iskoláig, mert ott iskolás korukban is hallgattak mesét a, uh -huh. a tanároktól. Tehát ott a mese az életük része lett. És a képzelet, amit mondott, uh -huh. borzasztóan fontosnak tartom, hogy ne próbáljuk a, azt a mesekönyvet mutatni nekik, ahol lerajzolták, uh -huh. mert akkor a képzeletük meghal. Tehát uh -huh. neki kell elképzelni a kismalacot. Uh -huh. Nem is baj, hogy még akkor is, hogyha ha macskának látja a kismalacot. Uh -huh. Tehát nem szabad szerintem képes könyvet az elején a kezükben. Hát ezért vagyok gondba egyébként, amikor a televíziót szoktam nézni a tévékben, olyan képeket látnak a gyerekek, amitől kicsit a képzeletüket, egy kicsit milyen szempontból megkorlátozza, fékezi bizonyos szempontból. Szabadon tudjanak képzelni, ez nagyon fontos. Igen, ez és ezt mm. például én filmrajongó vagyok, mm. nagyon mm. szeretem a filmeket, de azt gondolom, hogy először olvasni kell. Mm -hmm. Tehát az én magyar tanárom, amikor rákérdezett arra, hogy na fiam, elolvastad-e, uh -huh. és mondta, és mondta, hogy filmen látta, akkor egyest kapott. Ha nem hmm. olvastál, nem kapott egyest. Hmm. Mert a filmben a rendező elképzeli helyettünk, hmm. és pont a képzeletünket is meg. Hmm. Tehát az olvasás én a Gutenberg-galaxisban. Nagyon kevés időnk van már. Egy-két percünk van, és tulajdonképpen a történetet nem is jártuk teljesen körül, csak beszéltünk a tetteinkről. A tetteinkkel való találkozásokról beszélgettünk, felnőtt kisgyerek gyerek összefüggésben. Az a kérdés, hogy mind múlik maga szerint, hogy ez a tetteink tulajdonképpen helyes döntéseket hozzanak. Van-e valami, valami kulcs? Már mondta a volt az előbb, van-e valami kulcs? Igen, én azt gondolom, hogy én ezt a természetjog és a pozitív jog kapcsolatával uh -huh. ö, magyaráznám, uh -huh. hogy törvényekkel szabályozzuk az uh -huh az életünket, és ha ezeket a törvényeket nem tartjuk be, akkor az állam lesújt. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy azok a jó törvények, uh -huh. amelyek tükrözik a természetjogot, azokat a szabályokat, amiket egyébként egy közösség, kisebb uh -huh. közösségeknél ezt meg lehet figyelni, törvény nélkül is alkalmaznak. Szinte olyan ideális történetet mond, ami jó lenne, hogyha így lenne nálunk de, is. Így hogy, van. <gül> de jó lenne, ha így lenne, erősen hiszem, hogy jó lenne, ha így lenne, hogy a belső törvényeink, összhangolnak a külső törvényeinkkel, tehát a létező törvényekkel, a törvényekben, alaptörvényekben és jogszabályba rakott rendszerbe, és hogy ez nincs így, az meg nem, amit erről tehetünk, hogy egyre inkább így lesz, annál közelebb lehetünk a gyerekek igazságérzete és a jó ezt gondolom egyetértünk ezzel. Igen, mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm. Dr. Kisanával beszélgethettem egy nagyon izgalmas témáról, tettén súlyáról, és nem jártuk körül, szerintem mindenkinek van róla gondolata, és gondok, hogy annak is róla beszélgessenek sokat, és sokat meséljenek mindenképpen. Köszönöm technikai közreműködését mai alkalom a görög álkosnak, és hallgassák tovább a civil rádiót, szabolnás hallották viszont hallásra. Simply Adorable His style when he walks around.